Kapittel 31 Og så snart de var ferdige med allt dette, dro alle de israelittene som befant sig der ut til byene i Juda, og så knuste de de hellige støttene og hogg ned de hellige pelene og rev ned offerhaugene og alterene i hele Juda og Benjamin og Efraim og Manasse inntil de var ferdige. Og deretter ventet alle israels sønner tilbake til sine byer, hver til sin eiendom. Deretter fastsatte Hiskia prestenes og levittenes avdelinger, etter deres avdelinger, vær i samsvar med dens tjeneste for prestene og for levittene med hensyn til brennoffere og fellesskapsoffrene, for at de skulle gjøre tjeneste og frambære takk og lovprisning i portene til Jehovas leirer. Og en andel ble av kongen, av hans egen eiendom, til brennoffrene, til morgen- og kveldsbrennoffrene, og også brennoffrene på sabbatene, over nymånene og festtidene i samsvar med det som står skrevet i Jehovas lov. Videre sa han til folket, Jerusalems innbyggere, at de skulle gi prestene og levittene deres andel, for at de kunne holde seg nøye til Jehovas lov. Og så snart ordet brettet seg, økte Israels sønner førstegrøden av kornet, den nye vinen og oljen og honningen og all markens grøde, og tiende delen av alt førte de inn i rikelig mengde og Israels og Judas sønner som bodde i Judas byer, så de førte inn tienden av kveg og sauer, og tienden av de hellige ting, de ting som var helliget til Jehova deres Gud. De førte det inn og ga hauer på hauer. I den tredje måneden begynte de på hauene ved å legge det underste laget, og i den sjuende måneden var de ferdige. Da Hiskia og fyrstene kom og så hauene, begynte de å velsigne Jehova og hans folk Israel. Etter en tid forhørte Hiskia seg hos pressene og levittene angående haugene. Da sa Asaria overpressen av Sadoks hus til ham, ja han sa, «Fra den tid de begynte å føre bidraget inn i Jehovas hus, har en spist og er blitt mett og har hatt rikelig til overs, for Jehova selv har velsignet sitt folk, og det som er blitt igjen er denne store mengden.» Så sa Hiskia at det skulle gjøres i stand spiserom i Jehovas hus. Da gjorde de dem i stand. Og i trofasthet fortsatte de å føre inn bidraget og tienden og de hellige ting. Og som leder hadde Leviten Konania ansvaret for dem, og hans bror Shimi var nest etter ham. Og Jehiel, og Asasha, og Nahat, og Asael, og Jerimoth, og Josabad, og Eliel, og Ishmakia, og Mahat, og Benaiah, var tilsynsmenn ved siden av Konania og hans bror Shimei på kong Hiskias befaling. Og Asaria var lederen for den sanne Guds hus. Og Kore, sønn av Jimna, Levitten, var portvakten mot øst og hadde ansvaret for de frivillige offergavene til den sanne Gud for å dele ut Jehovas bidrag og de høyhellige ting. Og under hans ledelse sto Eden og Minjamin og Jeshua og Shemaya, Amaria og Shekanya i prestenes byer, i et betrodd embedte, for at de skulle dele ut til sine brødre i avdelingene, like mye til store og små, unntatt alle dem av mannkjønn fra treårsalderen og oppover som var innført i deres slektsregister, og som kom til Jehovas hus som en daglig foretelse til sin tjeneste ifølge sine plikter etter sine avdelinger. Dette er de prestene som var innført i slektsregisteret etter sine fedrehus og like sålig vittne fra 20-årsalderen og oppover, ifølge deres plikter i deres avdelinger. Både for dem som var innført i slektsregister av alle deres små barn, deres søstrur og deres sønner og deres døttere, for hele menigheten. I sitt betrodde embedte gikk de nemlig i gang med å hellige seg for det som var hellig. Og for Arons sønner, prestene, som bodde på Beitemarkene ved sine byer. I alle de forskjellige byene var det menn som var blitt utpekt ved navn til å gi andeler en enhver av mannkjønn blant prestene, og til alle blant levittene som var innført i slektsregistret. Och Hiskia tok til å gjøre dette i hele juda, og han fortsatte å gjøre det som var gott og rätt og trofast framfor Jehova sin Gud. Og i et hvert arbeid som han påbegynte i forbindelse med tjenesten ved den sanne Guds hus, og i forbindelse med loven og budet, for å søke sin Gud, var det av hele sitt hjerte han handlet, og det lyktes for ham.